Князь Володимир став Василієм, себто Василив Сум Володарем, ніби імператор. Мій брат Несміян мав зватися тепер Марком, а я Миколаєм. Я дивився на князя, на брата, на дружину, на самого себе, ждав, що Чорнотою пойметься небо, загримить над нашими нерозважливими. Головами і земля провалиться у нас під ногами, і давня непівзабута богиня Карна змахне вогняним крилом, змітаючи в позасвіття наші нетривкі душі. Не сталося нічого. Сяйло золото, свічі горіли в сизому, пахучому диму. Ромейські варгани вигравали, ніби гори ми двигали, і голоси виспівували над нами такі добрі, такі гарні, такі небесні, що вже ти сам гаразд не віддав. На землі ти чи на небі, живий чи мертвий, чоловік чи сам Бог благий і милостивий, про якого присвітери виспівують, що він вся... Страни помілова, і нас не прізрё, в схоті і спа і в разум істини прівідє. Порій прийняв хрещення поперед мене, курчак після, а мовчак ухилився. Підожду до Києва, а відбуркнув він на наше приставання. До Києва ще було довго, бо довелося зимувати у Корсуні і вирушати звідти тільки тоді, як скресла крига на Дніпрі, бо пливти ми мали морем, тоді Дніпром до порогів, а вже звідти степом до Києва на конях і по возах, а кому не спішно, то й пішки. А князь поспішав. Зупинялися тільки на нічліг та для учти. Золото і срібло, Володимирове серед молодих полинів. Князя і царівну бавили грою, співами, вихваляннями і величаннями. Молоді отроки стрибали в теплі прибереги води, рвали для румейської царівни лілеї, жовті і білі. Князь робив її намисто з них, слизьке і холодне, за те любов князя нашого палка, як вогонь. Царівна злякано розширювала очі й тихо зойкала, чи то від степів, чи від Дніпра, чи від чубатої дружини княжої, а ромеї мов би, всі лисі. Дніпрошумів безогавно, не давав спати царівні, кам'яні пороги кипіли, кликотали, погрожували незнаними карами. Лівий берег печенійський дихав таємницями, страхами, відчаєм. Гей, взяти б нашому князеві не оцю перезрілу царівну, а тугу, як тятива лука печенійську княжну. І степи великі поєдналися б, а пристрасть сягнула до неба. Та не пристрасть... «Нову!» віз Володимир додому, і не здобич звичну, і не вість про нові землі і племена в покоренні, а віз Києву нову віру і нову княгиню. Ой, у полі біл камінь лежить, під каменем змія сидить. Зрушили з місця той камінь, випустили змію, запанькали, веземо тепер з собою або і над собою, і не відаємо, що воно буде. «Мені проститься, бо я молодий та дурний». А я же і старшими, розумнішими, мудрішими? Я пробував допитуватися у свого брата Несміяне. Що воно буде, брате? А що буде, відказував він неохоче. Буде, як буде. Що скаже люд у Києві? Те, що князь скаже. Чи ж справді? Не мроч голову. А вчора же їв ложкою дерев'яною, сьогодні вже срібною. Хочеш їсти золотою? Роби, як князь, дивись на мене. Треба було б зазирнути в братову голову та побачити, яка вона порожня, але як же ти зазирнеш, коли ця голова накрита шоломом? Темною була моя душа, сполоханими тінями металися в ній безмовні боги наші, а новий бог румейський насуплено спостерігав за тим безладним метанням. Їхали з нами, окрім царгородських, ще й корсунські попи і попики Охоче врозумляли нас у новій вірі, не так і врозумляючи, як лякаючи Золоті ризи і золоті хрести перед нашими зляканими очима Золоті лампадки і золотий дим Урочисто погрозливі виспіви, то геть не збагненні, то ледь зрозумілі Але від того ще загадкуючи Як тут не схитнутися найміцнішим душам як не зламатися? Бо що ж виходить? Жили досі, задихаючись, м'язмах гріху Адамового, несучи на собі незриме прокляття за той первородний гріх.